Обличчя звідчай душно-сіро-бежевільними очима за вікном вагона. Нескінченні гудки у телефонній трубці. Заповзялася тоді до благородства не розбивати сім'ю. І вдруге наступає на ті самі граблі. Вже досі мала б життя навчити. В очі впала широка до безсоромності обручка на безіменному пальці, що вночі прасував на ній рожевий шовк. Бориса Аркадійовичу, а де зараз ваша дружина? В поза ляльковою чемністю. Мабуть, її довгий погляд так тривало концентрувався на обручці, мало не пропікши її наскрізь, що бос підготувався до запитання і до відповіді, правдивої і ухильної водночас. Вона у Києві, Софія. Спить. Спокійно, сподіваюсь, спить. Нехай це тебе більше не турбує, гаразд? Слово «дружина»? Ти вимовляєш востаннє. Моя рожева дівчинко. Згода? Згода? Ні, не згода. Я не розумію, як вона може, перехопивши погляд Бориса Аркадійовича, в якому читалася незначна, але цілком достатня і відчутна частка професійного вміння примушувати слухатися себе навіть без слів, Софія замовкла, спостерігаючи, як м'який, солодкий, молочний шоколад його очей поступово перетворюється на Чорний Гіркий. Зрозуміло тепер, як ви керуєте своєю справою, босе. Що ж доведеться додати до вашого шоколаду горіхів, твердих, міцних. І навіть з недогляду, мабуть, непочищених в шкаралупці. «Може, і зубки хтось необачний поламає?» «А може, не треба, Софія? Може, досить?» І вона вирішила, що годі. Нехай шоколад знову дістає молочної ніжності. Торкнулася жестом вибачення пальців, які одразу втратили твердість кулака і набули консистенції пуху. Коли смак Борисового погляду досяг приблизно бажаної ноти знайомої і улюбленої, приблизно подібної до смаку львівського сорті з молочною начинкою, Софія ніжно продовжила. Але ж ви обіцяли розповісти про своє дитинство? Ходи до мене, влаштовуйся зручно, слухай. Його розповідь Плавна, насичена образами, мов художня книжка, заколисала Софію. Вона немов бачила генерала Аркадія Багрова, батька Бориса Аркадійовича, величезного, туго затягнутого ременями портупеї. Таким запам'ятав його маленький Борис із воєнних фотографій, а потім у штанях із лампасами і кітері з генеральськими погонами. Мама Поліна Вітольдівна, крихітна на зріст, тоненька, мініатюрна мовлялечка, втілена ніжність і витонченість, викладала музику, фортепіано. А виконанням російських романців чарувала численних гостей, яких бувало в Генеральській Господі чимало. Тому роман Сиборис любив з дитинства». Батько – військовий льотчик, мріяв бачити сина продовжувачем традиції сім'ї, виховував жорстко по-чоловічому, за що син йому вже покійному і досі вдячний. Мати рано розгледіла у синові непересічний музичний дар і заледве не прикувала його до інструменту. Батько підкорився без суперечок, хоч і бурчав щось про нечоловіче заняття, та мати водила його, командувача армії на той час, суворого і різкого на службі і, на диво, лагідного вдома на тоненькій шворці своїх бажань. Зробити її сина Рахманінова мати запрагла не на порожньому місці. Могутній, справді, рідкісний талант.